в шопі столярі ладнають трунчину. З комина хати валить дим, варять, печуть. Над пішов замовляти церковний хор у всіх церквах на подзвіння і покликати попа. Похорон призначено на пополудні. Почали сходитися люди. Приїхав піп з деяконом, посходилися хористи. В хаті всі не вмістяться. Тому панахида відправиться на дворі. День сонячний, лагідний, З розлого, що під вікном горіха Поволі спадають широкі листки, Жалібні співи, кадильний дим, Ридання Марії і жінок. Наприкінці священик сказав, Дорогі брати і сестри, Чую плач і ридання. Відлетіло від нас життя, Яке ледь торкнулося мирської суєти. Тяжко і сумно стає на душі сумно, бо відходить у вічність жива людина, яка тільки розквітала до життя. Але Господь Бог у великій своїй мудрості створив наш мир так, що коли ми уважніше приглянемося Його творінню, не знайдемо сміливості перечити Його великій волі. Все, що стає з нами, все потрібне, все необхідне – ми можемо плакати, можемо ламати з розпуки руки, але воля Всевишнього є неухильна. Певно, так є ліпше. Так хоче найвища воля. І, звертаючись до Марії, промовив. «Сестро, чую біль твій, біль матері, яка тратить свого первенця. Але пригадай, сестро, ту Марію, ту святу матір, що родила світові Бога Живого».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 Найбільша з усіх матерів. Марія падає навколішки, зіймає руки до неба і вголос молиться. «Боже великий! Але за що? За що покарав? Верни мені його! Верни мені мою любов, мою радість, моє щастя! О, Боже!» Люди німіли. Сонце світило, не виявляючи найменшої зміни. Марію підняли, бо похід має рушити. Дівчата піднімали заквічену вінками з добового листя і барвінку-домовинку. Звуки вічної пам'яті носилися ще в повітрі. Похід рушив не дорогою, а через городи і сади просто в долину. Назад Марія не могла і не бажала вертатися. Хотіла зостатися там, коло могилки. Її забрали силою і відвезли кіньми додому. Приїхала і знеможена відразу лягла, не хотіла їсти, лежала горілиць з відкритими очима, які байдуже дивилися в одну точку. Так пролежала тиждень. Ночами, коли дещо засипала, схоплювалася і когось шукала коло себе. Гнат не смів до неї підходити, не смів показуватися на очі. Відверталася від нього, не могла дивитися. Але він все-таки не відходив від неї, не міг покинути саму. Тошненько мені, та нудненько мені, що то буде з тією жінкою? Ото, люденьки мої, ковтне кілька ложок молока, і за тим же є. Порядьте, що? Ми вже не знаємо, за що взятися, тошніла одарка. І коли тільки змогла Марія звестися на ноги, одразу йшла на могилки. Там тихо і сумно. Знаходила маленьку свіжу могилку, на якій ще не засохли вінки, ставала на коліна, обіймала її і довго-довго не зводилася. Догоряв день, насувався осінній вечір, подував нетеплий вітрець, шепотів засохлий лист калини. Але все то не для Марії. Не бачила нічого і нічого не слухала. Горнулася до сирої землі, яка забрала її хлопчика. Її романя і благала розійтися, забрати до себе і маму. «Хлопчику, мій любий, дитину моя кохана, де ти? Нащо ти мене покинув?» «А ніч йде, темніша є». «Їди ногнати по неї», – каже Одарка. «Коли вже пішла, казала, на могилки і так довго не вертається. Ой, щоб там чого не сталося». Гнат взяв сукувату палицю і подався. На логах зустрів Марію, верталася і ледве тягнула ноги. Темно. «Марія, прийшов за тобою», – каже Гнат. «Чого? Чого ти прийшов?» Гнат не знав, що сказати, але те, чого ти прийшов, було для нього таким болючим, що хотілося ривти. Мовчали. «Що говорити?» Почував себе ображеним і відкиненим. Не любить вона його, не має серця, не чує. Вона хоче заповнити свою порожнечу в серці. Заповнила дитиною, а тепер знов порожнеча. Над починав це розуміти і тяжко страждав».